Здравейте хора, аз съм Блъри Фейс. Днес продължаваме с книгата Не пипай тази книга на немския писател Ян Ван Хелсинг. Защо? Защо точно тази книга? В последните години през страната ни премина вълна. Да, тя заля и останалата част от света. На пазара се появиха множество книги, на тема невидима политика, някои от тях отново бяха забранени и показаха, че не всичко, което ни внушават политиците и масмедиите отговаря на истината. Стана ясно, че десетилетия промивани на мозъци с помощта на учебници, научни и религиозни писания са отминали и за повече не трябва да има място в главите ни. Интернет също играе голяма роля в този вид доставка и разпространение на информация. Пример. 11 септември. Едва ли има още някой, който да не вярва в разпространената официална версия, която почти хипотетично се внушаваше на хората? Ако си спомним обяснението на Американското правителство за инвазията в Ирак, всички ще се изсмеят а при споменаване на еврото лицата ни помръкват. Хората се пробуждат и все по-рядко се оставят да ги лъжат. Историческите книги се разследват, стимките за кацането на луната също, а квантовата физика вече изхвърли зад борда за повечето съществуващи клонове на науката. Те са вече атавизъм. Време е за размисъл. Въпреки, че от доличните си мотиви, все още хора научават невидимите причини за слушащите. Мислят неконвенционално и разследват събитията, а не, повя... не повтарят като попагали. както преди. Трябва да отбележа, че много малко от тях успяха и успяват да вникнат в информацион... в информациите, и в новия ход на нещата, за да ги интегрират в живота си. И така, вече научихме, че тайните общества силно влияят на световната политика и че нашите политици са малко или повече само марионетки. Разбрахме, че човекът не е произразъл от маймуните. Женските човекоподобни горили, оранготани и шимпанзета имат клитори. Техните пъци също нямат. Съответно и жените няма, нямаше да имат, ако пяха техни наследници. Разбрахме ли, че там отвън очевидно има живот, който ни е въздействал в миналото и продължава да ни въздейства днес. Научихме, че Коледа е да е вели не с Христос, а с природните цикли, още пред древните германци, че Моисей и Ехтонан, Съедини и същ човек, че човешкият мозък може да въздейства с нискочастотни вълни. Какво да правим с, тази, с тези знания, как да ги интегрираме в собствения си живот? Какво означава те лично за мен? Оказва се, че много хора, които се занимават с подобни теми, експериментират с начина се нахранени и с критични, към и са кратични към официалната медия. Т.е. такива, които са отворени към новото и са готови да вървят по альтернативни пътища. Срещат проблеми в ежедневието. Много малка част от тях успява да използва знанието конструктивно в живота си. Някои от тях са обект на подигравки и често се сблъскват с неразбирани. Други започват да мисионерстват си изнамерените прачета знания и да, ужасяват, да се ужасяват от малкото им останали приятели. Повечето от тях нямат достатъчно пари. Налага им се да приемат такава, каквато и да е работа. Чувстват се подтиснати и за всички неща от битов характер са стъпили здраво на Земята. Не би трябвало да е така. Или още по-лоша е липсата на любов и сърдечност. Именно от тези, които смятат, че трябва да се прокарат нови пътища. От една страна, те обясняват колко важни са светлинните верги и медитацията или пък молитвите за световен мир. В същото време обаче са в конфликт със векара си. Не могат да се разберат с колегите си и постепенно се превръщат в фанатици. Много любознателни хора, участи получили информацията си чрез интернет, не са в състояние да възприемат цялостната концепция, голямата обективна гледна точка, а говорят отделни аспекти от различни концеп, концепции и след това ги инсталират в стария си светлогет. Следствие, един се избира темата данъчна система, друг свободна енергия, трети околна среда, четвърти земни някой друг Германския Райх, Патриархът Ватикана, пророчеството за Третата световна война или масонски ложи. След това избрането се преследва едностранчево и също времено се намира изкупителната жертва, която да бъде сочена с пръст и тя се превръща в виновник за собствения задръстен живот и лично безсилие т.е. повечето хора обикновено сочат другите с пръст към злите, защото те самите ежедневно са добри, но никога няма да се отдалечат от собствената си кънбанария. И така те определено пропускат житейската си цел, защото нищо не е добро, ако човек не го направи или по плодовете им ще ги познаете. Според мен драмата е, че повечето хора търсят виновници за, тя... за тяхното Неприятно настроение, финансова мизерия, здраве или семейно положение – винаги извън тях. Логично, нещата или здравата система, или новата вакцина, или социалната система – да, а защо не е извънземните? Представата, която ни се внушава от държавата и медиите е абсолютно същата – ние живеем в някакъв напълно външен свят. Духът, дигателят на материята, любовта, интуицията, душата, божественото се отричат. Всичко това, това било от живелица. Съеверия, фантазия, проекции на желанията. Точно това е нещото, което различава посветените от повърхностните граждани. Атеисти и материалисти. Те не са запознати с механизмите на живота. Те стават незначителни, безлични и се забавляват живота на големите, богатите и влиятелните. Съответно, аз разделям тайните механизми на живота в две категории. Първа, слабостите, които могат да се използват срещу бъдещото развитие на човека и втора, силите, които благославят човечеството духовно и безгранично ако бъдат използвани съзнателно. В книгата на Йордис фон Лохаузен «Смелост и власт» откриваме 10 правила на китайския майстор Сун Цза, преди 2500 години, които показват, че слабостите на хората винаги са били проучвани и използвани. Ако човек познава скритите механизми на живота, в този случай негативните най вероятно ще ги употреби и ще има предимство. Първо, развалете това, което е било хубаво, страната на враговете ви. Второ, направете боговете им за посмешище и стъпчете всичките им обичаи в калта. Трето, подкопайте всички средства престижа на водещата класа, оплитайте ги при всяка възможност в тъмни машинаци и в подходящия момент, ги опозорете. Четвърто. Разпространявайте между гражданите конфликти и раздоли. Пето. Настровайте медии срещу стари. Шесто. По всякакъв начин встъпвайте работата на властта. Седмо. Внедрявайте всякакви свои шпиони и... Осмо. Не се страхувайте от сътрудничеството с най-низките и най-отвърдителните създания. Девето. Винаги, когато можете, обърпайте обучението и доставките на противниковите сили. Подкопавайте дисциплината им и парализирайте волята им за борба, чрез потискаща музика. Също така, пращайте леки жени в им и оставете падението им, чето да стигне дъното. Десето. Не пестете нито обещания, нито пари или подаръци, защото всичко това носи големи лихви. Десетте правила със сигурност са били дар за много владетели при изпълнение на политическите им цели. Части от тях намираме завещанието на Петър Велики, документите на Баварските илюминати или при Макиавели, Николо Макиавели. Е гигантски италиански политик и историк, който най-вече в книгата си, владетелят, изследва причините за бесилието на управлението в Италия. В нея описва владетел, чието действия пористичат единствено от позицията на властта. По негово мнение, владетелят винаги трябва да създава противоположни партии, леви и десни. Групировки, които да действат едни срещу други. Така че народът. Народът да потърси закрила и сигурност при него. Това ни не прилича ли на сегашния раздухван от медиите страх от тероризъм? От кого гражданите ще потърсят закрила? Ако заплахата е уж глобална, от кого ще поиска защита да световното население? Ще продължим ли темата в главата Новия световен ед? Положителните аспекти и механизми на живота ще бъдат изчерпателно обяснени който не пита, се остава глупав. Нека се върнем още веднъж към повдигнатите въпроси. Питали ли сте се как е възможно капитала да от произвеждата от него власт на 3000 семейства да контролират света? Кое ги е направило толкова богати? Защо вие не сте един от тях? Животът ли е несправедлив към вас? Бог ли лош от съди? Или тези кръгове има знания за неща, които вие не познавате. В хода на книгата ще разкодираме част от загадката. Как мога да го твърдя? Вижте, аз не съм само не само от години пиша за тайните общества, но продължавам да се срещам с хора, работили за 3000 семейства, но напред, преди всичко имам един изключително интересен приятел. За него ще говоря по-късно. Който ми следва от дете и ми помага да изследвам живота. Нашата книга се говори за тайни. Твърдят че има известни познания, които се крият от обществото, както от лошите, така и от добрите. Едните се въздържат, за да не застрашат целите и стремежите си за световно управление. Другите мълчат, за да не влушат положението още повече, защото всяко нещо има своето време. Дори и срещата с информацията. Да сравним това с родителите, които крият острия нож от малките си деца. Ножът сам по себе си не е лош, но детето може да се нарани с него. Подобна е ситуацията с истината и информацията. Те също могат да бъдат използвани като оръжие. В историята често се е случвало някои информации целенасочено да се падат в тайна, респективно да се прикриват, за да се подготви, дирижира или приключи една война. Нека погледнем по тупа два примера. Битката при Ватерло. Британската фамилия Ротшилд сериозно влияе върху европейската политика през 18 и 19 век. До 1815 година Натан Ротшилд, един от пете сина на Майер Амел Ротшилд, се издига до най-влиятелния финансов банкер в цяла Англия. От своя страна, родшилдови вече са изградили почти перфектна шпионска и куриерска система в цяла Европа. Управдава надеждите преди всичко по време на наполеоновите войни. По всички стратегически важни градове и търговски места, те имат свои агенти. Дес Грифин пише Каетите на родшилдови галопират по улиците. Кодъбите им преминават Ламанша. Агентите им се движат като неуловими сенки градовете. Те пари в брой, ценни книжа, писма и съобщения. Преди всичко, съобщения, най-новите, най-важни съобщения, да за спокойствието и акци... акционните борси. На 20 юни 1815 година на та народ получава тайен доклад за развоя на войната и по най-бързия начин заминава за Лондон. Пристигнал в лондолската борса, той разпродава всичките си акции и симуации. Чанглия е загубила войната и симулира, че Англия е загубила войната. Но войната се разпространява като пожар. Род ще отзнай. Уилингтън е паднал при Ватерло. Повечето акционери изпадат в паника, че ще загубят всичко и продават акциите си. Когато след няколко часа цената им пада до 5 цента за долар, една дозина е от силодови агенти на орденово кюче. От другата страна на борсата изкупуват всичките акции на безценица. След унищожението поражение, Франция е изправена през сериозни проблеми, а през 1817 година решава да вземе... Голям кредит от уважаваната френска банка, Рарт И известните банкери братия Бранк от Лондон, братия Барик от Лондон. Ротчилдови са почти забравени. Година по-късно тя отново има нужда от пари и повторно игнорира Ротшилдови. Това е, разбира се, изобщо ни им допада. Тя описа всичко. За да накарат френското правителство да им предостави сделката на напразно. Френските аристократи, горди от своята елегантност и значен происход, виждат черочилдови, селяци, первенюта, които трябва да бъдат поставени на място. Тогава, на 5 ноември 1818 г., се случва нещо съвсем неочаквано. След като дълго време, Курсът на правителствения заем постоянно расте и веднъж започва да пада. В двора на Людовик, 17, сели напрегната атмосфера. Единствените, които по това време не са потиснати, са братите Калман и Яков Ротшилд. През октомври 1818 г. на безкрайните си резерви и с помощта на своите агенти, те са изкупили голяма част от френския правителствен дълг. Отпуснат от техните съперници Алтрард и братия Баринг, с което курсът на заема се покачва на 5 ноември 1818 г. обаче пускат огромни количества заемни книжа на свободния пазар в стотиците на Европа, в на Европа и хворят пазара в Паника. Следстви на това картината тотално се променя и род стават номер едно в Франция. Ето как получава цялото внимание на Френския двор, и то не само по отношение на паричните дела. След поражението на французите, банковата къща Ротшилд силно разширява влиянието си върху правителствената политика на Франция. А в Лондон, чрез влиянието си върху Английската национална банка, натам Ротшилд има силно влияние върху британския парламент. От този пример виждаме размера на щетите, които една. Прикрита информация може да предизвика случая върху борстата и индиректно върху правителството на една страна. Нека следващия пример да бъде за това как прикрита информация може да въвлече една цяла нация във война. Пърл Харбър Кратко напомняне: Американският президент Рузвелт по това време потиква Япония към военни действия, като на 26 ноември. 1941 г. поставя военен ултиматум, с който изисква Японската държава да изтегли войските си от Индокитай, днешен Виетнам и Китай, от днешен Манджурия. Това е исторически факт, който се пази в тайна. Военният ултиматум на Рузвелт е предумишлено открит. от Американския конгрес до нападението над Пърл Харбър. Всички са единодушни, че на Япония не остава никаква друга възможност, освен войната. Самата Япония опитва всичко, за да избегне военен конфликт с САЩ. Принц Кеной, японският посланик в САЩ, прави всичко възможно, но да се срещне с Рузъл в Вашингтон или Хонор и да потърси изход от ситуацията. По-късно, той дори е готов да изпълни исканието на САЩ, за да избегне войната, но американският президент многократно отказва да говори с него, тъй като военните действия срещу Япония отдавна вече са планирани. Както и тежи с Германия. Същевременно, Рузвелт заявява пред американския народ. Изправяйки се пред вас, бащи и майки, още веднъж ви уверявам. Казал го и преди. И ще го повтарям още и още и още. Вашите момчета няма да бъдат изправени на каквото и да е било войни в чужбина. Американските войни научават, че японците смятат да нападнат първо Пърл Харбър от няколко източника. Първо. Писмо от 27 януари 1941 година, американският посланник в Токио, Джозеф Грей, пише до Рузвелт, че в случай на война между Япония и САЩ, Пърл Харбър ще бъде първата цел. 2. През август 1941 г. конгресменът Дайс предоставя на президента Розел информация не само за целта Пърл Харбър, но и карта на стратегически план за нападението. Принуждават го да мълчи. 3. През 1941 г. американските тайни служби успяват да разходяят както дипломатическия, така и военния код на Япония. Рузвилт и съветниците му предварително съзнали за точната дата, часа и цялата, и цялата на атаката. Ало единият единят от двамата оживели след филадеофийския експеримент, ми разказа през септември 1990 година, че по нова време и той е бил позициониран в Пърло Харбър, но една седмица преди нападението е изтеглен, защото по-късно трябвало да работи заедно с Никола Тесла по филаделфийския експеримент. Дори му съобщили, че ще го изтеглят заради нападението и че бил твърде ценен, за да загине там. Самият Пърло Харбър е предупреден 2 часа преди атаката и естествено няма възможност да се подготви за нея. Рузвелт също иска точно това, защото малко по-късно е може да нарече японците дътколисни свине и американците трябвало да отмъстят за тази атака. Може да сами, какво каза Джордж У. Буш. Първото си обращение към американската нация след удара на световния търговски център. Това е втори Пърло Харбор. Какво не искаш да ни каже, но за сега да го оставим. Това бяха само два примера от реалната политика. А представите ли се, че има тайни които засягат произхода на човечеството. И технологии, които са разработени, но, не... но се укриват от населението, например водния или магнитния мотор. Не знаете ли? Тогава малко ще помогна. През 1992 година прекарах половин година в Южното полукълбо, Нова Зеландия, Австралия и прекусих Азия. жарница в Южна Нова Зеландия ще запознах с мъж, на име Рос, който ми попита дали имам настроение да разкажа пред негови приятели за разкритие и разследването си относно тайните уражени разработки в Германия. Летящите дискове Летящите дискове Той бил председател на ЕНИЛО общество до Донедин и поддържал контакт с други него групи в Нова зеландия Аз спонтанно приех. На следващия ден той се обади и каза, че можело да замина за Инвер Кагил, южния край на остров Нова Зеландия. Пред негов приятел, където веднъж в седмицата се събирал малък кръг изследователи. Разказах за поведението за проведените от мен експерименти и разследвания. А накрая домакинат получително каза на вас, германците обаче наистина са ви премили мозъците. Изказване, което по това време не можах ясно да схвана, тъй като вярвах, че сега, след преживения наци... национал-социализъм, ние германците можехме да се похвалим в най свободното държава в света. След тона вечер забравих, че съм го мислял. Мъжът ми оведи е в една стая, пълна отгоре додолу долу с книги, видеофилми и аудиокасети, отнасящи се до неща, които официално не съществуват. Обясни ми, че почти всички от книгите са забранени в Германия. Имаше такива за германски разработки в областта на антигравитацията. Тайни за кацането на Луната, за невидимите тайни на Третия Райх, кетични книги за масоните, отровите в хранителните продукти, книги за хора, изликували себе си от смъртоносни болести, свободна енергия, кухата земя, подземни бази за извънземни контакти с правителства и така нататък. На събранието ни у нас вечер присъстваше един господин, който на другата сутрин поиска да ни покаже нещо. Качихме се в колата му. И след два часа път ми ответи във вътрешността на гора, подобна на джунгла. След като пристигнахме до малка къщичка, ми обясни, че никой не трябва да научава за местоположението на къщата. И ако един ден имат нужда от убеждения, Мога да я използвам. Каза също, че ако някога искам да построя летяща чиния, мога да го направя тук. Странно пред... предложение, мислех се. Учудих се, че когато влядахме в къщата, той светна лампата, въпреки че към постройката ни видях електрозахранване. Место да отвори, да отговори на въпроса ми, той ми хвана за ръка издумите. Сега стигнахме, стигаме до причината за нашия излет ми показа малка бамчаща машина поставена в мазето. Търсих кабел и щепсел с ответно контакт в който да е включена, но безуспешно. Господинът каза, че това е магнитен конвенутор за производство на електричество и само един единствен път когато е бил пренесен на мястото е бил активиран с електрически импулс. Този импулс е се постигал съеднократно завъртане на копчето от на конвейера който произвеждал достатъчно ток за цяла къща, ако е в по-голям размер и за автомобил. Симпатичният господин е британец, добеше фейка за Нова Зеландия, защото заради откритието си, което се опитал да изнесе на английския пазар, имал големи проблеми, включително смъртни забахи, че не му останало друго, освен да се махне и да се държи устата затворена. Толкова за техниката. Вероятно си мислите, Страхотно, магнитен мотор, ако си го имах вкъщи, нямаше да плащам електричество. Щях да имам отопление и топла вода, и то безплатно. Щях да си направя оранжерия в градината, да отоплявам градис цяла зима и да отглеждам зеленчуци. Защо да не си купя кола за от електричество и да не изобретя конвертор, с което да не само няма да давам пари за бензин, но ще направя нещо добро за околната среда. Като пресметна каква част от парите ми отиват за ток, вода, бензин и храна, вече няма да се налага да работя толкова много. Може заедно с приятелите си да купя някой бъркуван джет, да го преработя и да летя до луната, за да проверя сам какъв е случаят с атмосферата. Фантазията тук няма граници. Всичко това е възможно. Но помислихте ли, че милионите хора по света ще да останат без работа? Петролната индустрия, заводи за двигатели, инженери по отоплението, соларни техници и така нататък. Не мислите ли, че така ще служите на силата, която винаги желая добро, но винаги създава зло? Ще станете спусък за безкрайно много страдания. Много хора ще ви мразят, защото застипвате живота им. Знам, че желаете да правите добро, но разбира се, не искам да ви отклонявам от свободната енергия. Напротив. Тя е нашето бъдеще и един ден, ще се появи на пазара, ще промени и обогати света. Само казвам, че всичко живота има и обратна страна. Понякога е важно да се вземе решение, което макар да предлага предимство за повечето хора, би могло да унищожи тези, които продължават да са свързани с технологии в случай, че не променят мисленето и действията си. Подобна ситуация беше ситуацията, когато се появиха компютрите. Те улесниха живота ни. Същевременно ликвидираха и много професии и бъдеще ще го направят още повече хора безработни. Но бихте ли се отказали от компютъра си? Това е законът на противоречието. С тези примери искам само да ви накарам да осъзнаете, че какъвто и път да изберем, по който и път да вървим, винаги ще има хора, които ще нараняваме. И на които ще, са, които ще навреж... навреждаме. Независимо колко идеалистични и безобидни са намеренията ни и едно откритие, едно малко моторче, което открих джунглата, ще се превърне в оръжие и ще промини милиони съдби. Разбрахте ли какво имам предвид, като казах, че познанието на тайните може да бъде много опасно и че наивният дух. Би могъл да предизвика много разрушения и страдания, за добри средства, в случай, че не се научи да борави правилно с тях. Аз твърдя, че споменатите 3000 семейства са толкова влиятелни и богати, защото разполагат с тайно знание за нещо от външния свят и за нещо скрито в човека, което обаче откриват от обществото. Наивните хора ще кажат, че днес вече няма никакви тайни, че светът е поручен. Историята на Земята е ясна. Но за да да какво тогава са тайните служби? С хиляди души служители. За да какво са тайните служби? То навсякъде по света всичко е ясно и открито. Спомням си разговор с един интелектуалец, който не вярваше нито в Бога, нито в дявола. Да не говорим за душа, интуиция и космически закони. Всичко това не, би, не е било доказано научно и било инфакции на мозъка. Когато го попитах дали обича жена си, той го потвърди с обедена физиономия. Отвърнах, че ме лъже. лицето му се изкърви. Казах, че такова нещо като любов няма и той само се го внушава. Нали не съществува научно доказано доказателство за любовта? Тя не съществува, защото нещо, което ни е доказано научно, не трябва да може да го има. Естествено признах, че само съм искал да го провокирам и да използвам тъпите му доказателства срещу него. Отстъпи. И той от време на време има предчувствия, но сради убежденията си в различни модели не може да ги обясни. Няма защо и да може. Но да отречеш нещо реално, защото в момента не може да бъде обяснено, също не е безпристрастно. Така и стайните, тайните. Помислете. Има стотици изследователски институти, които не вършат нищо друго, освен да изследват хората. Начин на поведение, потребности, навици. Само в Европа има няколко института за психологическа война. Добре, какво мислите, че се случва с резултатите от подобни експерименти? В кожа за буклук ли отиват или се носят при хората основали и финансирали института? Не стигнахме ли отново до богатите и властните? Смятате ли, че механизмите на човешкото мислене и на живота отдавна са разшифровани? Така е определено и тези механизми естествено се използват от същите хора, от същите магнити и монополи за тяхно предимство и във вашата среда, във ваша върда. Пита се само защо до момента не сте го знаели и какво бихте направили вие с това знание. Отново се връщаме на темата от тази глава. С какво? Ми помага всичко това знание, след като не знам как да го интегрирам в живота си. Нека си поговорим за тайните на живота. Сегашните си книги публикувах предимно лошите, опасните и неприятните тайни. Съответно, трябва да дадем ход и на друга страна, приятната, освобождаващата, градивната. Не искаме ли всички ние щастие, здраве, добро, добро разположение и свобода? Искаме и възможно. И е възможно, но сметката влиза и друго. Да допуснем новото, за да можем да го използваме, да повярваме, че светът има още какво да ни предложи, различно от това, което сме предполагали, защото той е свят, изпълнен с чудеса. Много хора, особено тези на Запад, вече ни вярват в чудеса, но остават много отчудени, когато се щупят крака или го увълнят от работа когато загубят партньора си или някой открадне колата им. Те всъщност не се интересуват от живота. Наистина, умеят да се налагат, но не знаят защо са тук, кои са били преди и какво ги очаква след физическата смърт. Още по-лошо е, че повечето хора нямат представа защо изобщо е са на Земята и не осъзнават великите закони на живота. Тук вероятно наибните отново ще възразят че не съществуват никакви жизнени механизми, никакви духовни закони, никакъв план на сътворението и съответно никакви чудеса. Добре, но какво да кажем За нестинарите. Как така хора ходят по горящи въглени, без да се изгарят краката? Нестинарите не местят планени с вярнато си, но поне за момент анулират физическите закони. Преди да минат боси по няколко метра тлеещи въглени, водачите им ги подготвя ментално. Едва когато са убедени истински, т.е. отвътре, те не по пострадват. Ако възникне съмнение, всичко е било напразно, те ще изгорят. Как така някои хора могат пред работеща камера да изкривяват лъжици, лъжици и други прибори със силата на мисълта? Въпреки, че това лъжи научно е невъзможно. А плацебо ефектът, през та година най-различни публикации, съпщика за доклад, отнасящи се до медицинско изследване, в което са оперирани колената на половината от пациентите с късан менискус. Останалите с същия проблем, също са поставени по топойка и им е направен повърхностен разен... разрез, за да бъдат подведени. Пред никого не се коментира нищо. Въпреки това, о чудо, неоперираните пациенти също оздравяват. Статията дава това като доказателство за подсеба ефект. Какво представлява подсебо ефектът? Нищо друго, освен един от космическите закони, приложен практически. Духът владее материята. Някога е имал мъж в Палестина, който казвал му ще се случи с вярата му». Думите му означават почти същото. От опит мога да кажа «Животът е изпълнен в чудеса, ние дори сами можем да ги сътворим. Как?» Ще разкажа на следващите страници и ще приведа примери за конвертизирането им в практиката. Същи във вашия живот, моментално. Реално ли не съществуват никакви истински чудеса? Странно ли ви се струва? А само просто и достъпно съблюдаване на закономерности, които позволяват материализация и поява на феномени. следващата глава ще ви запознае с няколко извънредно чудати личности със групи хора, през които чудо-чудотворни действия ще погледнем към част от живота ми, от която може би на са се дистанцирали. Ще научите неща, които дори и да ви звучат фантастично, ще разберете как стават възможни и преди всичко да се възползвате от тях и да станат част от живота ви. Нека станем по-конкретни. Въпросът е дали ще съществуват чудеса или не. Нека ви представя най-интересната по моя мнение личност от последното хилядолетие. Правила много чудеса, подобно на някои религиозни светци, на които мнозина са станали свидетели. Един човек, който ще ви очарова. Добре хора, това е всичко за този клип. Ако ви е харесал... Ударете един палец нагоре и се абонирайте за канала.